د قیامت علاماتونه یو علامه امام مهدی علیه رضوان هنده کل <سؤال> قیامت نوز دی راشي نو امام مهدی علیه رضوان بظاهیره کی د امام مهدی علیه رضوان د محمد وی لوالید <سؤال> سی ابن عبد وی او سید وی د سیدانو خاندان کی و پیدا کیږي يعني دا نبي كريم صلى الله عليه وآله وسلم دا اولاد نبوي او دا مديني منوري اسيدن كبوي او تندب قشادوي يعني فراخ قلو تندبوي او خوزب اقداء او نرهوي او دا مديني منوري نبدوی راشي مطم و عظامه او سیگی در دی خلق و نبازان پرساتی در دی وجنه چه سو دوی خلیفه منتخب نکی د مسلمان و خلیفه یا امیر منتخب نکی زکا آن وقت که با در خلیفه و انتخاب بندی اختلاف جوړ شوی وی دوی بزان در خلق و نبازان زکا پرساتی دوی سو خلیفه منتخب نکی بیا به په مکم او زم کې په م حرام کې نکان مسلمانان صلحح هغوی به دوی او او پیدا او بیا به غوی سره بیاو کې حالان کې د دوی به دا خوخوانووي چې دوی سره بیاو شي پههوی به سره بیاتون ک او دوی بخون خللیفه او امیر منتخب ک او بیا دوی سره نور مسلمانان نکان سلحان او هم ملګری شي. او چې کله د دوی دا خبر خور با شي نو د شامن به یو لخته روان شي د دې مسلمانانو له مقابله د پاره د امام مهدی علیه رضوان د لخته د مقابله د پاره به د شامن یو لخته روزي اواب لخته په ولال کې خدمت به اوښليږي او پای کې به ورک شي پای کې به شي او حلاق بشی بلار کی بیا با امام مهدی حالیه رضوان اوی با در کفار خلاف جنگون کی در کافران خلاف ما مقابلی کی او در از مکه با دا عادل او انصاف ندکی ظلم بختمی بانصافی بختمی اوز مکه با در عادل او د انصاف ندکی بیا با یو زنل به دو تدا اطلا هم میلوشي چې د ج هم راکاره شو د جال هم زورو خوج خو نو ددجال دجانال د پارو دپره ودي زانانونه تیارري شي انسا عليه السلام به هم د اسممان نه رااکشي نو امام محدي عليهې هریان ملاقات د انسان عليهې اسلام سری وشي. او بیا ما د دجال سر مقابله هم وکي او عيسى علیه السلام د دجال قاتل کی نو د ظهور نو واخله امام مهدی علیه رضوان شکل زاینه شي او بیعت مسلمانانو سره هانې کانو ورسره بیعت کی د هغه وخت نو واخله د دوی زندگی به بیا پنځه کال یا او کال یا نهه کال په دې دنیا کې وي او دینه بعد په دوی بیا وفات کیږي